Közlök mindenkit a 01 Podcast 27. adásában, megtalálhatóak vagyunk YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, egy csomó ö, mindenféle Android-os és Apple vagy iOS-es alkalmazáson. Iratkozzatok nekünk e mailt a 01 podcast cukkatzgameo.com-ra. természetesen ez végig betűvel van, és csatlakozhatok a Discord szerverünkhöz is, ez mindegyik megvan, a leírásban megtaláljátok. A mai adás egy kicsit különleges téma lesz, ugyanis a szombaton befejeztük a többéves kalandunkat, kampány kalandunkat, és ebben az adásban erről fogunk beszélgetni kicsit részletesebben, milyen érzéseink vannak vele kapcsolatban, hogy tetszett, mi nem tetszett, és kicsit nosztalgiázunk igazából. Üdvözlöm a szoká szokásos csapatot, Métejt, Márkot, Halló. és Kedvenc kalandmesterünket Szöcsit. Oh, oh. hello. És Kedvenc Kedves és Az is is Azért már besélt már nekem, szóval ez elég jó szúrás és fájdalmas. Nem, hát, nem, nem. nem. nem hát ez, ez talán kijelenthetem mindenféle probléma nélkül. Egyébként azt vágjátok, hogy nem vettünk fel podcast körülbelül egy hónapja? Mert a legutolsó hmm, hójú. Megyvel boldogabb mindenki. Igen, kiegyensúlyozott. Amilag az életem azóta. Yeah. Mert... De a, a, tegyük hozzá, hogy A... a Ancsolan, Enkoron hallgat valaki minket, akkor ő nem tudja, hogy tettünk fel Youtube-ra a Delta Green uh, kampány videókat. Igen, igen. igen. Lehet, hogy enkorra is feltoljuk őket, hogyha kitálunk valami megoldást. Igen, mert az a probléma, Biztos hogy. Az, az a probléma itt, hogy ugye a egy csomó adatot megoszt velünk ilyen itt a képeket a, a karakterekről, aki beszél, meg mondjuk leírásokat. Ugye van most egy uh, halott, tibb, mit mit mondják halott, kémi, halott kémi micsoda? Kém. Jajá, és jajá, akkor az. az is faszán meg van írva, csak ugye ezt, ezt vizuális, és akkor YouTube-ra ezzel együtt töltjük fel. Enkoron ez így nem, tehát, mint, mint podcast ez így nem nagyon működik, de hát kitalunk rá valamit. Majd. audio-kommentárrendszert, mint a. Yeah. Filmek. Ricsi felolvassa majd, vagy hát, készít is közben. Hát a is. Na jó, szerintem kezdjük el, mert soha nem érünk a végére, mint annyira sürgetne a Mi? Majd Na, kezdünk azzal, hogy hogy tetszett a világ, amit, amit Szoci felvázolt nekünk. mindent tetszett benne, mi nem tetszett benne. Igazából minden, ami a világgal kapcsolatos észrevétel Kérek, osszátok meg velem. Úgy mondjátok, hétven előtt, amely a egyszerűen fizetés. El vannak írt bennetek, és így húzom a trigulákat. <tos> <tos> <tos> nagyon jó volt, nagyon jó. Helyes, Igen, tőle. túl jó volt. Ennyi köszönöm. Nem nem is <tos> De, Ugye... ugye... Ugye, ugye, bocsánat, akkor elkezdtem. Ugye, Szecsi, amikor ezt először bearangoztad, hogy akkor játszunk, akkor ő összetette egy, egy kis rövidet, néhány oldalas PDF-et. Hát, hogy segítsen, csak lehet ilyen 10 plusz oldalas PDF-et. Hát ez a világ, ez egy világbeírás, vagy gyakorlatilag, nyilván csak azért mértékkel voltak benne információk, de egy tök jó képet adott arról, hogy mégis hogy a miféle világot képzelt el, ha játszani szeretnénk, illetve szerintem, ami egy jó ötlet volt, telerakt képekkel. Ja, inkább ezt volt ilyen a hangulatot. mondanám, nem? Ez nem mm. az egy jobb szóra, mint ja, de Igen, igen, igen. Ha valaki csak végignézük a képeket, meg elolvas minden, minden oldalról két szót, akkor szerintem már egészen jó képen, képben, hogy miről van szó. Ez a világ tulajdonképpen. <kül> nem is tudom, hogy megpróbálják-e belekezdeni hogy olyan kell elképzelni, lehet inkább hagyom, de, de annyit azért elmondanám, hogy egy, egy klasszikus, klasszikus fantasy világ. Nem is mondanám se, se ilyen Grimdarknak, se, se ilyen, nem tudom, i Fantasyn-nek egy ilyen közép, reális, én egy ilyen reális fantasy-nek mondanám, úgy érzem. Ami, ami így könnyűvé tette, hogy belejön magát az embert, kicsit megismerkedik a különböző népcsoportokkal, a világgal, és utána is otthonosan lehet bennem azok, nem ami jó. Igazából én ezt várnám el egy, egy, egy világtól. Ja. Nem tudom hogy tetsz, hogy milyen gondolataid voltak, vagy talán úgy érzem egyébként, bár majd az, hogy ez inkább voltak ötleteid, és akkor azok, azokból indultál ki. Ilyen, ilyen tök, tök jó alapvetetek, és abból kiindulva építetted fel a világot, inkább ilyen alulról építkezés volt, de lehet, hogy tévedek. Ilyesmi volt, amúgy. Uh, mert annó szerintem ezt DD-be kezdtük el legesőnek. Így van, DD és ötödik, ötödik kérdés. Ja ja. És nem akartam se forgatan Remszbe, se mondjuk révenlofba, se beromba se semmibe mesélni, hanem akartam volna -e egy saját világot, amiben úgy szóképe szó vagyok. Ja. Hát ennek az a hogy én egy csináltam egy világot, amiben senki nem volt képbe. De amúgy, amikor elkezdtem kidolgozni, meg gondolkozni rajta, akkor az Elder Cross világának van egy ilyen unofficial RPG cucca, és gondolkoztam, hogy azzal kéne nyomni, csak az is megint egy ilyen, a, előhozta a lore dolgokat, hogy egy csomó mindent tudni kéne fejből, és azon elcsúszott a dolog. De amúgy volt egy ilyen, Alapötlet, meg sok koppintás innen, onnan, amonnan. Ja, egy viszonylag rá is a világot szerettem volna csinálni amúgy. De körülbelül, hogy összejött. Ja, igazából nekem azt tetszett amúgy, hogy hogy nem volt minden az arcodba tolva, hanem mit tudom, fedezgetni mindenféle dolgot, és hogyha mit tudom, volt egy világvallás, akkor nem mindenki ugyanazt nyomta, Tehát így, hogy mondjam, az állam, embernek volt választás, és, akkor, és, és ez tök jó volt, hogy ez, ez ilyen friss volt, mert hogy nem volt kőbövés, a minden, azt, aztán ez nekem itt tetszett. Nekem egy kicsit kevés volt. A világ, nem tudom. Olyan ja, nehezen, az, hogy ugye on the fly kellett kitalálni dolgokat. Uh -huh. Szerintem az úgy néha benne volt, meg... Nem tudom, engem egy kicsit veszélyezett az elén, hogy úgy nem tudom a helyem a világban úgymond, mert nem tudom a világot. Uh -huh. Mert annyira sok még nincs benne, hogy, Ugye, amennyit láttam akkor, amikor én csatlakoztam belőle, tehát az a PD. Mondtak, mondtatok, de jel, sok placeholder, meg kis módosítások, stb. Uh, jó de volt, teljesen, teljesen jó volt, annyi, hogy kellett volna nem, tehát ez a még főnie kellett volna szerintem, hogy kicsit az kurva faszalett volna, így is jó volt, csak, mert az ja. meg biztos, hogy ennél kevesebbet kaptunk szerintem a többségünk csak kalandmestertől, úgymond. <gül> na mindegy. ennyi kevesebb munkát, de, vagy na, érted, hogy értem. Ja, ja, ja, hát az, az, ez is volt a bajom úgyhogy hogy nagyon sok mindent kérthet volna dolgozni, meg leírgatni, de ugye dolgozik az ember, akkor még jön le utána, és írógasson össze dolgokat, azok konzekvensek legyenek, jó, eredetiek is valamennyire. Mert hogy ezt összeszerkezteni valami vállalható formába, és nem csak egy ilyen wall of text word file legyen belőle. Hát Mert az... még lehessen is benne játszani, ugye, az, az nem annyira könnyű. és Nagyon elhalogattam, és eltelt közben két év, és, és, és ugyanaz maradt a világleírás És tudom, mikor elsőnek beszéltünk... 18 ba vagy 19-ben veled Métel, akkor kérdeztél is, és mondtam is, hogy ó, oh, igen, igen, majd megcsinálom, és akkor a következő alkalomra meg lesz, hát következ... azóta is készül. Igen. Az... Nem, én épp azt mondom, hogy már ez is több volt, mint amire számít az átlag ember, szerintem. Csak. Épp, ez mert, most nem még mind. már látom benne a üzét, látom benne a fantáziát, csak még építeni én, is, akkor már nagyon faszom. Meg ugye, hogy beszéltük, hogy ilyen vicser is benne van egy kicsit, meg... Ez nagyon sok érdekesség volt. De azért egyébként, egy, egy, hogy, hogy egy, egy, egy enyhén nem kilolgzott a dolog szerintem van benne egy szépsége is, mert így a játékosok is. Tehát, hogyha van egy tök jó koncepció, akkor beszélsz egy egy kicsit hosszabbat, és akkor felvázolod neki, és azt mondja rá, hogy oké, okay, ez így működhet. Tehát hogy így saját magadnak is simán tudod, tehát nem tudom, én úgy érzem kicsit, hogy, hogy ilyen, ilyen, a játékosok is tudtak kicsit azért változtatni a világon. Egyetértek szerintem, ez egy ilyen általános vélekedésben lévő olyan eltérés, hogy valaki, valakinek az fekszik jobban, hogyha így jobban vannak fektetve a dolgok, és akkor ahhoz tud alkalmazkodni, valaki, jobban, jobb, valaki meg jobban szereti így ö, szabadon engedni a fantáziáját, és, és úgymond beleszólni a világba, vagy alakítani. Ez is a rosszabb vagy jobb, Mételnek most ez a, már a rossz oldalról kapta most ez, de... Igen, de egyik... Szóval az egyiket hát nem éreztem úgy ment, hogy ez a, hogy nehéz úgy beleélni, meg, vagy hogy ha nem standard Fantasy, hogy az elfek, elfek, az orkok, orkok, a törpék, törpék, hanem így mindegyben van egy kis csavar, akkor nehéz úgymond biztosan lépni a kalandba, és hogy odállítani egy, mondjuk egy törpözés kezet rá hogy na, üdvjó, uram, mit csinál maga itt, és akkor ránéz, hogy hát. Jó, urad, az édesanyád inz, és akkor, kérdező, hogy egy egy törpenő csak szakál, és akkor, mondja, hogy ebbe a világba szakál, törpék, ó, bocs, ezt nem vágtam. És akkor, amikor szembe jön háromszor egy ilyen szituáció utána mert nem olyan biztosan játszik az ember, hanem hogy akkor. Például az egyik kérdés, ami pont ebből született, amiről beszélsz, hogy gyakoriak a sárkányok? Hát, hogy, hogy már sok ilyen volt, hogy már itt valami mindig eltér, és most már nem tudom, talán láttunk valami szerűt, és kérdezem, hogy azok ebben a világban így, így vannak, szoktak lenni, vagy, tehát most nem, érted, hogy nem érzem a súlyát, amit igen, igen, látok, elsőre. Igen, igen de... megijed -e a karaktered, nem ijed meg, vagy ez egy plotelem lesz, vagy nem, de mondjuk ezért is nem akartam ilyeneket mondjuk túlnyomni, meg a, a szátokba rágni, mert hogy nehogy az olyan, hogy tört, hogy mondjuk bedobok egy démonhácakat, és akkor az nem szokott lenni ebbe a settingbe, szóval ez biztos köze van a plothoz, szóval meg oda kell mennünk, és meg kell nézni. És Ricsinek ez mindig van tört, hogy rajta van a térképen valami egyedi, akkor na oda megyünk, és így bögdösje a térképen, oda kell menni, mert ott van valami, és ott nincs ott semmi, csak rárajzoltam a térképről, hogy az kis érdekesség legyen, és ne csak egy ilyen szürke folt legyen hát, a térképről. meg. Kalandozni kell, Ricsi, Ricsi is tudja, hogy kalandozni kell. Nem, nem, de nekem egyébként az a térképes dolog azért volt, mert szerintem ilyen konkrét, ilyen handout, hogy mit tudom, hogy itt a világ térkép is, akkor meg vannak rajta jelölve a, a legnagyobb fat, tehát mit tudom, meg volt rajta jelölve egy a, a, a ROM vagy valami ilyet, aminek nyilván nem volt jelentősége, csak nem tudom, nekem azt az felkettett az érdeklődés, hogy ott van egy ROM, ilyet még nem láttam, mint játékos, és akkor nekem azt meg kell nézni. Egyébként arra kicsit visszakanyarodnék, hogy értem, amit Métei mond, hogy, hogy nem tudja az elén beleélni magát, hogy mit tudom, mit várjon, hogy mit tudom, hogy tényleg ott van egy sárkány, és akkor az most jelentős, nem jelentős, stb. De szerintem ez csak az kezdeti kalandok után. Mit tudom, játszom kettőt, hármat, és akkor hogy ebbe a világban ez így működik. Csak nyilván az elén, hogy ha a lót ismered, akkor jobban be tudsz lendülni így a játékba, szerintem. Igen, igen, igen, szerintem is igazából csak belegsz, bele, beleérze. És akkor így ennyi lesz, de annyi, annyi hátrány van ennek, hogy ilyen nem is tudom, ilyen diszonancia jön létre abban, hogy mi az, amit a karakteret tudni, mi az, amit játékos tud, és nem tudom a karakteret, lehet, hogy soha nem köszön a, nem a szakállastörpnek így, és akkor ezt, ezt valaki kell játszani, hogy most ezt benézted, mint karakter, vagy akkor visszacináljuk, hogy nem is mondtad neki, vagy csak így, vagy csak túlvélkünk rajta, és nem tudom, csak egy gag, ja. gag volt, nem, nem is a Na, meg én szeretem a karaktereket, érted, így alapjairól felépíteni. Tehát, hogy, már, tehát az is számít, hogy milyen egy karakter, egy származás, ezért, és társadalmi helyzet, tehát már az is módosít valami. Tehát, hogy... Igen, hogy mennyire veszik komin az, hogy közember nemes azért rendszerben, hogy tudod, hogy kezetem emelsz, egy közemberként a nemesre, akkor zék. Azért... Nem, jó esetben börtönbe mész, rossz esetben pedig Vagy... ziakítófára. Csak érted, hogyha meg ugye nem tudod, hogy ebben a világban ez ha. hogy milyen állapot van, akkor így uh -huh. az úgy, nem is azt, hogy megtörik, de félkész. Csak hmm. egy... Nem, nem illik, nem feltétlenül illik bele a világban, mert nincs még az a része, meg a... Igen, igen. Uh, viszont a másik oldalról meg mondjuk a... Mikor elkezdtünk játszani, akkor egyáltalán ez a kultista vonal, ami végül az, az egész kampánynak a gerince lett, uh, már karakterének az előszt sztória, de a vagy elősztória, hanem maga a sztória, az egyáltalán nem volt ki meg ez a démonos kultistás vonal nem létett egy semennyire se, hanem úgy menet közben formálódott meg, alakulgatott a dolog. Sőt, szóval így, így a világ, amerre haladtatok a kalandjról, az sem volt ki nem hanem mindig, Mondjuk, hogy hétről hétre vagy előző nap, éjszaka, hajnali kettőkor született meg az a rész, ahol a következő nap. Tudod mit? Redcon. Így kezd fel. <gül> igen. igen, I, igen szt... meg, hogy óvatosan kell kezelni azt, hogy mit mondtam el az előző években, is mit történtek, és ne olják semmit. Amúgy de, de, de, de, de, de nem, nem is érdemes lévként többet kidolgozni annál, mint amit használni fogsz, érted. Tehát, hogyha tudod, hogy köttviző kalandom, erre mennek majd a, a karakterek, akkor azt rész kidolgozod és kész. Most minek dolgoznál? Feleslegesen. A... És hogyha már egyébként itt tartottunk, Szocsi, mennyire változott a koncepció az eléhez és a végjátékhoz képest? Tehát, hogy mennyire maradt így konszze. Most mondtad, hogy a démonok azok egy egyáltalán nem voltak terve az elején, de változott valami drasztikusan a, a kampány során? Nem kifejezettem, mondom, nem volt egy ilyen viszonylagos elképzelésem, hogy mit szeretnék egy ilyen szószón morálisan szürke világot, ahol kvázi van egy gonosz birodalom, de nem feltétlenül gonosz, csak ilyen egyedi a morális dolgok, és ott, akik ott élnek, nem feltétlenül rossz emberek, meg nem szerettem volna az ilyen tökéletes túl jó, HF-eket, meg elfeket hozni a világba. Mm, meg szerettem volna egy kicsit, nem is a konánás von vonalat, de ez a, a Barbáron, vagy Barbárhegyi törzsek élnek fent a hegyekben, bronzfegyverekkel, meg mondjuk ezt a kulturális civilizációs különbségeket bemutatom meg, hogy <coughs> tényleg az ilyen, hogy mindenki beszéli a közöst, és akkor ö, egy, átjátok egyik faluból a másik faluba, és akkor igazából minden NPC ugyanúgy néz ki, meg ugyanúgy viselkedik, meg nincsen értelm úgymond a nemzeteknek, országoknak, nem, hogy hát, hát így az egyik településre, vagy a régióból a másikba, és nem feltétlenül értitek meg a másik helyen az embereket, tolmácsot kell fogadni, vagy e, e, valaki út, útmutatót, mert, mert idegen terepen vagytok, és hogy meg legyen úgymond a kalandozás érzete is benne, hogy idegen részben vagytok, és nem pedig az, hogy egy ugyanolyan blank, egész. Hát azért volt a kérdésem. Milyen nyelvet beszélnek ott, ahol vagyunk. Ja, ja, ja. Volt egy valami, amikor kavarodás volt belőle, arra emlékszek, amúgy hogy így. senki nem beszélt semmilyen nyelvet. A legelején, igen. Mutogattunk ott Bazig nagyjából. Én megmentettem a csapatot, amikor bekerültem hozzá. A 40% Hudennal, amit felvettem szem. Amúgy nagyon vicces, mert a legelején a DND-es karakteremnek. Az volt a képesség, hogy bármilyen nyelven egy szettolt olvasni a szövegeket. Ját csak egy kapot szünet. Tutat meg éreztem egyébként, úgyhogy aztán, aztán meg is változott a dolog, ugye. Vagy hát át is mentünk másik rendszerre. De érdekes, hogy önébének itt egész sok jelentősége volt, vagy net volna. Meg Én még annyit akartam elmondani, hogy biztos most nézegettem a ezt a PDF-et. És már egy oldal, hogy élő holtak, az arra nem játszható. Igen, <apan> igen, igen. Szép. az a dolog. Igen, mert azért nem tudom, mondtuk azt a dolgot. Csak mindig visszavudtunk rá, ez a kalandozgassunk felkiáltásra. egy kicsit. Igen. Hogy mi te hogy látott valami barlangot, vagy valami hasonlót, egy az ősméről, amin menniük kellett volna tovább egy ilyen hegyi szorosban, amikre rászálltak, és alapból egy e, ilyen üldözős e, para horror részt akartam mesélni, ahol nem ők üldöznek, hanem őket üldözik a szörnyek a keresztül a hegyen, e, és és erre fogtak, és bementek egy barlangba, ahol maga a szörnyek tanyája volt. És akkor próbáltam óvatosan mondani nekik, hogy akkor látok mozogni valamit, valami nagyot, de úgy, hogy, hogy ne adjam el a dolgot, hogy ne rá azt, hogy nem menjetek oda, mert bajotok lesz, hanem mert próbáltam végig úgy állni a dologhoz, hogy csináljátok, amit akartok, és akkor majd alkalmazkodunk hozzá. Ott álltál már mentőcsónakod, de. Igen. De így, így, na, na, én ezt nem vettem észre. És akkor ők bementek abba a barlangba, és együtése megvölte, vagy kettővel Mitének a karakterét a szörny. Utána meg a többiek is egyenként széttépegette, és, és akkor meghaltak. És akkor úgy voltunk, hogy na, jó, akkor hagyjuk abba a kalandot. Jövő héten, vagy folytatjuk. Azt hiszem, hogy itt hagytuk abba, vagy így hagytuk abba, nem? Azt hiszem, hogy meg igen. volt vágva. Igen. igen. Én és már dobtam akkor... az új karaktert, én már, már, már akkor. De ez ugye már úgy volt, hogy így szerintem Kb. 3-4 énél voltunk a sztorinak. És hogy már így úgymond, már akkor mondtam, hogy igen, majd egy, hát, négy alkalom múlva már befejezik a kampányt, okay. és lett belőle 16 alkalom. Okay, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, de most, most akkor mindenki az új karaktert, és akkor mindezt az értem, hogy hogyan vagyjuk össze a sztorit. És akkor jött az, hogy. Hm. Milyen, hogyha a kult, ha már kultisták, akkor nem állt valószínűleg, mert által a témától, hogy élő volt a kis feltámasztás és ilyen nekromantia, ja. és akkor lettek zombi karaktereik. Az én sem, ez nagyban hozzájárult, hogy én ő, zombi lettem, és az nekem annyira egyébként nem tetszett, de mentem a flow-val. <gül> ja, szóval ez a kalando métei kalandozzunk nem nem volt túl. Na értem, szerintem jól jársz? Csak, csak, előny, csak előnyünk csak volt belőle. Nem éhettetek meg most így a végén a barlangos részekben. Ja. A parfüm. Látod, hogy amúgy úgy ért volna a véget, ha él, élünk, akkor ott a barlangokba simán így éhen haltunk. Há, három hete elbolyogtatok, rossz hírem ööntetek. Ja. meg mikor megharaptak a pókok és nem volt semmi hatása, mert nem tudtak megmérkezni, meg hasonló hmm. dolgok. De jó, hogy elmentünk kalandozni és meghaltunk. hát Szívesen. Na jó, szerintem lépjünk tovább. Kábbé mikor csatlakoztatok a játékhoz, ugye? Az egésznek az a lényege, hogy ugye már és Szöcsik ezt el ezt a kalandot még kb. 70 évvel ezelőtt van a másik szabályrendszerben, utána csatlakoztam én, és utána métej és ezek nagyjából mikor történtek? Tehát, hogy mikor kezdtétek ele játszani nagyjából, az, az van tippetek? Uh -huh. Én aztán azt mondom, hogy 15-16-ba kezdtük el a D&D-t, nem már? Valahogy úgy. Izen... Igen, 15-16 Ez nem emlékszem pontosan. Ja. Megnézted egyébként közben, a, hogy mikor jött ki a Dungeons, meg az egyedik kiadása, mert valamikor azután. Igen, uh -huh. ja, még viszonylag friss el. volt, ilyen pár éve jött. Igen, e, szerintem max két éve jött ki akkor, ja. valahogy. Az 14-ben jött ki. Úgyhogy azért gondolom, hogy 16 az kb. Az kb. rá lehet. Ja. A, és akkor játszottunk a koliban még a hú, lakóvészész szobatársakkal. Igen. Úgy, kez... úgy kezdődött? Ja. Csak a szobatársak? Valahogy így. Igen, szerintem akkor a szobatársak így hárman, négyen játszottunk. Uh -huh. a szobatársok, barátnők, akkor egy ideig ugye D&D volt, utána lett belőle egy nagyon rövid ideig uh, Riddle of Steel rendszerű játék, de az abba átmentünk, hogy kicsit ilyen grittybb legyen, és uh, gyorsabb legyen a harc, meg, meg kicsit dárkosabb legyen a világ, mert hogy a D&D-vel így nagyon, nekem nagyon sablonnak érződött, hogy ilyen... Leg... Nem, nem, igazán... Igen, igen, kicsit ilyen, az a klasszikusabb főséges volt, és nem igazán illett egyébként szerintem se a, ehhez a világhoz, de egyébként lehetett volna benne játszani egyébként szerintem. De, de talán egyébként jobban illett más. Uh -huh. És akkor ugye Lidl Loft illetve belőle azt mondtam, csak pár alkalom volt, és utána átnyelkedtünk uh, erre a D-százas bízikerpégés vonalra, és azóta megmaradt ez és akkor volt egyszer egy nagyon nagy felbővülésünk, amikor utána héten volt, vagy 6-7 játékos, és abból Ricsi akkor csak csatlakozott be Ricsi is, szerintem. Uh -huh. Nagyjából 17, az volt, nem tudom, mert itt mindenféle, most találtam egy Google Drive linket, és itt mindenfélék vannak, hiszen nem olyan 2017 február-március környékén csatlakozhattam. Uh -huh. És az nagyjából össze is vág, mert ugye, ugye nekem már kollégám volt, és 16. szeptemberében kezdtem a dolgozni, szerintem, szóval nagyjából egy egybe vált, szerintem. tehát 17. február, május környékén. Akkor, úgy, akkor úgy, tippenem. úgy, igen. Előttem, és egy pár hónap kellett még megismerkedni, hogy más másikai szerep és akkor utána úgy. Jaj, jaj. Úgy úgy lehetett. Emlékszem, hogy ott, ott voltunk elég sokan amúgy, amikor legesnek játszottam, és Viszont arra nem emlékszek, hogy hogyan csatlakoztam a csapathoz. Tehát az az nekem abszolút nincs meg. Nyilván valami kocsmába találkoztunk a klasszikus módon, de hogy, hogy így miért csatlakoztam hozzá, azt nem tudom. Mondták, hogy menjünk meg sok pénzén, meg mondta, hogy ok. Talán úgy rémlik, hogy nem kocsmába volt, hanem már menet közben, hogy letáboroztak kék valahol, és ugyanabban az irányban mentettek át egy veszélyes hegy csúcson-szoroson. És mm -hmm. akkor többen jobb együtt. Igen, igen, igen. Ez nekem nem rémlik abszolút, szóval. Nekem valami ilyesmény, sőt, valami ilyesmi helyen vesztettünk el két karaktert is talán. A szobatársokat a átszottunk talán. Igen, valami volt szerintem. Igen, meg ott vitt el a szörnyek is, meg a hóvihar, meg a befagyott folyó a lovakat, meg a felszedésnek egy részét. És akkor azután lett, hogy maradtunk négyen és úgy mm -hmm. velem együtt pontosabban, és úgy tovább. Ja. Ha. És Métei meg szerintem, hogy három éve csatlako... csatlakoztál, vagy mikor csatakoztál hozzánk még Hát kiszámoltam, Na, hogy én mindig minden karakteremnek a saját, az akkori koromat adom. Aha. És ebből kiszámoltam, hogy az körülbelül 2018-ban volt valamikor. Hány éves métei? Ez a kérdésünk, Kom írjátok meg a kommenteket! É, é, é, é. A nyertések között kisorsolom egy D20-at. hogy a közönséget, óvodáskoromban nem óvodába jártam, hanem börtönbe. Mi? Mi? Mi? Szóval akkor az, és nyáron kezdtünk eljátszani gondolom, vagy, vagy, vagy majd a méteijel. Szerintem igen. Igen, amikor miért eljött akkor nyár volt, úgyhogy emlék, emlék, hogy rohadt meleg volt és Igen, volt igen Órt ablakott mert őknál Ja, ja Többség volt, majdnem a Bonarba. Mm, yes, oh, yes ah, Emlékeztek arra az időszakra, amikor még lehetett szem szemtől szembe játszani? <gül> <gül> amikor még tudtunk szemtől szembe játszani <gül> ja, ja. amikor még lehetett uh, ja. Ja, jó. Ah, Akkor találkoztam Szocsivel először is De... És utoljára <gül> ja, ja. Túl a kezdet. Oh, oh, a... hát már, veled, mást, nem? Is akkor nem, nem találkoztak korábban? Nem, velet korábban találkoztam. Igen, jó. De biztos. De hát, az előtte volt, A tudja, nem, nem biztos. Egyébként, mert szerintem akkor még nem szerveztem ezeket a kirándulásokat, és akkor, hm. de várj, hogy, Nem, akkor már volt kirándulás szervező, igen. Akkorra volt és szerintem találkoztatok a igen, biztos, hogy találkoztatok, már Hiszen ott is téma Jó. volt, hogy játszik én a, a, a helyen. A... Ja, ja, ott. Ott. Na, Na. ezt nagyjából felderítettük, tehát, hogy akkor a lényeg az, hogy, hogy már készültsük ezt az egész munkát, utána csatlakoztam én, és utána Métely csatlakozott hozzá. Sőt, métei egész sokáig emlegetted még mielőtt. Találkoztunk vele, hogy mondhatott, van egy mé mélytej nevű haverod is, akkor így játszott kett, és így néztem már, már is nézett rá, hogy hogy hívhatnak valakit mélytejnek. Most már tudjátok, Most már mindent értek. Egy igazi férfi hogy elválasztja a nevét, ugye? Igen, Igen. <sítható> Nem, de egyébként Mételynek sokszor mondtam, hogy mi játszogatunk, meg ilyes, és volt mindig, hogy mi játszogatunk, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor beprotezsálnak, és akkor bepro beprotezsáltam Mételyt, és utána jött szerintem. Ha, nem tudom, akkor mit szedtem. Erre egyáltalán hajlandó voltam. Most őszintén, mert megbántad. Ha, meg... Ha, igen. Fuck <gül> jó Ö, akkor emlékezz a legemlékezetesebb pillanatokról, a legizgalmasabb, legviccesebb, pillanatokról kérek, ami esze, eszetekbe jut. Ö, szerintem mélytelj kezdje, mert az ő csatlakozása hozzánk elég vicces volt, vagy nem tudom, az ilyen nekem az megmaradt nagyon. Szerintem. Tehát ez, tehát ez úgy, hogy first impression Szöcsinek, tehát most találkozik velem először. Mint játékos. Ez, ez kontextus, nem csak mint játékos. Hát igen, igen, de, igaz, igen, igaz, igaz, igaz. Tehát előtte beszélgettünk már legalább 20 percet kalandára. Hát körülbelül, amit annyit beszélgettünk Facebookon, hogy ezt a világleírás el, elküldte még előtte. Meg hogy ez csekkolta a karakteremet. Szerintem ennyit beszéltünk Szöcsit. szerintem is kb. Még talán vissza is tudom keresni, mert nem sok Facebook kommunikáció zajlik. Ja, mert... hát vagy ami zajlik, az a group chat be zajlik. E Na mindegy, és. Tehát akkor, hogy hogy, hogy is meséltél be szöcs? Mi volt a setup pontosan? Van, egy mesélt, hídnál. hídnál. Híd. Megreggettél egy hídnál, amit egy vértes csatabáros ember őrzött, és a, a hídnak a lábánál, meg a hídon folyóban, patakban, több holttest is feküdt, akiket láttál, láttad, hogy megölt a azért úgy ne hogy egyedül nem packázol az arccal. És erre megjöttek a többiek. Így van. Jaja, bemutatkoztam kedélyesen, És le is kezdtem veletek alkudozni, nem? Hogy segítsük egymásnak, tudod, you scratch my back, I scratch yours. Igen. és hogy akkor ott segítsük egymást És itt van ez a nagy ürge, és úgy látszik hogy Nem nagyon akar átengedni a hídon És a legközelebbi átkerülni meg, meg is kérdeztem, hogy messzi volt uh -huh. És Hát nézzük meg mi van meg, meg, Ola mentem közelebb is azt hiszem annyi volt hogy jobban néz, megnéztem uh -huh. Deadcook vannak rajta És hogy én Bounty Huntert hoztam egy, egy ilyen Bounty Hunter jellegű karaktort az segített, hogy amúgy felismerjem, hogy ilyen, ilyen békjók voltak a nyakán, úgymond. Ja, valami ilyesmény, mondita volt, hogy valami hasonló, nem? Igen. Ez a börtön elég a hát. volt. És, a, és utána... Van, én, arra nem tudok, hogy jöttünk rá, hogy meg van átkozva. Az is csak így le lett olvasva róla? Vagy nem, el, szerintem el... ne vele, elmondta. Ja, igen. Hogy, hogy az volt azóta, hogy meg van átkozva a csávó, és nem engedhet hát át senkit a hídon, mert... Arra... Azt nem tudom, végül nem derült ki, hogy mi történt. Ne, ig volt... varázsló, mondta. Ég, mondott valami varázsló. Egyéből izé, a bal szerencsé fél járt ott előttetek, aki végig titeket benne, vagy a kaland során, a kampány során. És, igen. És ő, ő átkozta meg a csehó, csak úgy, for, for <gül> És hát, ugye nem akkor... tudott meghalni a pasas, és a, e, egész életében ott kellett volna őrizni a hidat, sőt, még ugye ott még, őzi a is, ja. hogy valahogy, egy... valahogy el tudtam bele hitetni, hogy ezzel az átokkal, hogy igazából egy, egy út lenne az, hogy mindenki jól járjon, hogy mi is átjussunk, és talán enyhítsük a fájdalmát, hogyha megöli magát. De azt mondta, hogy ő ezt nem teheti, ugye? Aztán... És talán. Igen, azt mondja, hogy azt nem te, az meggátolja az átok azt is, megölje magát. De akkor ellenkezni viszont nem muszáj. Ja, igen. Leengedte a fegyvert, leengedett mindent. És Hát a segítünk, meg is köszöntem neki, vagy még valami. Igen, igen, az rémlik. Meg is köszöntem neki az áldozatát. És leszúrtuk. Csak az a baj, hogy... Mi mentünk át, de hát előjött belőlünk is a kalandozók, szóval ki akartuk zsebelni. <gül> <gül> Egyszer csak felkezdett felriadni, nem az volt? Valami ilyesmi volt, amúgy. És én mivel tettem. is basztáltak a patakba, és akkor már csak meg, ha leszúrtátok, akkor még konkrétan meg is fulladt a faszi. De nem, egyébként én, nekem az a... Na, konkrétan... Utána fajtoltunk, mert hogy visszaállt a helyére, mert Jó. elbasztuk. Nekem ez konkrétan úgy tűnik, hogy megölte magát egyébként, és utána rögtön felé lett. Nem, nem, nem, nem így volt. volt. A, a, a hogy a, Na mindegy, a, szóval. A, na mindegy, de hogy utána még volt egy rendes fight is, nem? Mert hogy ha a helyére, azt akkor csak neki mentünk. Nem? Na mindegy, a lényeg az, hogy, oh. hogy Métel úgy mutatkozott be, hogy rábeszélt egy fickót, hogy engedjük, hogy megölje. Megöljük. Úgyhogy nem is raktam a Persuédet, de valahogy megkaptam Őt szerintem vagy valami hasonló ja, ja, ja. Egy kicsit adtam, ami 20%-on volt aha, azért aha. De, de megdobtam azt, hogy Utána pakoltam rá a Ja, szóval nekem ez nagyon megragad Hogy Béta az rábeszélt valakit, hogy nyugodtan megölhetjük ez, ez nagyon klasszikus ez A first move Tehát ez... Igen. Akkor jöhetsz velünk Nekem egyébként tudjátok melyik ragadt? meg, mikor Márknak volt, volt egy könyve, amiben így utasítás utasítást kapott, mert kb. rosszul érezte magát, hogy valami ilyesmény, és volt benne egy ilyen, hogy meg egy elfet. Ja, és igen, az tekem is megvan. Ez kurva jó volt, és az, az volt a lényeg, hogy nem tudom, a városban voltunk, és sehol nem találtunk elfet, kivéve egy bordéház vagy valami hasonló, És akkor kitaláltunk egy viszont jó teret az volt a lényeg, hogy hogy, hogy meg egy, egy, egy, egy elfet úgy, hogy amúgy ne hány meg minket, meg ne mit töm, vessenek börtömmelök, stb. És az volt a lényeg, hogy azt találtuk ki, hogy Marknak van valami ilyen szpeje, hogy torzát ez valakit, vagy nem tudom, CP, vagy torzát ez valakit. És, és az, az volt igen, a tervünk, hogy Mark felviszi szobára, rányom egy szpelt, elvégzi a rituálét, és akkor utána fog, arra fogjuk, hogy, hogy átvázott és megijedt és azért ölte meg. <laughs> valami ilyes, de nyilván ja, sem, ja. semmi nem jött hát, a szemébe. Beugrott ablakom, beugrottam ablakon, ablakon, hogy segítsek neki, meg hasonló ilyen volt, voltak, de imádtam, ez tökéletesen megtervezett terv volt, és borzasztóan jött össze, erre emlékszik. A káosz, amikor Igen. Ez nekem megregudt, ez jó volt. A legjobb még ez Ritchie zártörő készlete. Ó, baszalán ja, baszal. Mindig Minden is alkalommal lehetett, de ráadásul úgy volt, hogy oké, okay, hogy egész magas volt amúgy az átverése, Mert nem tudom, volt 50 vagy 55 valami hasonló, mm. de amikor sikerült, akkor nyilván sikerült, de amikor elrontottam, akkor ilyen boza rossz és beletörtem. És ez, igen, ezt igen. nem tudom, ezt minden egyes alkalommal lejátszottam, amúgy. Hát nem, hát, csak hát. megmaradt, nem volt az, hogy mindig beletört, de nagyon gyakran dobtál nagyon szart, igen, és igen, akkor ugye azért van az, hogy simán elrontja az ember, és az van, de van, hogy ugye Topsz egy nyolc vonat meg kilencvenet, és akkor így, hát igen, beletört meg, elég hangosan tört bele, és halad is a lépteket az igen, a igen, igen, és igen, akkor igen. Oké, futok, futok elrejtőzök! Jaj, ja, tehát. Meg... szerintem csak akkor sikerült elsőre, amikor mennyi nem nem állat, amikor nem volt fontos. Igen, akkor igen, igen. Igen. igen, Amúgy meg, de amikor belopakodunk a üzébe, a basementbe, a ja. matnál... háromszor, Próbáltad megdobni? Nagyon sokszor, ja. Nagyon sokszor. Az már Szocsi mondta, hogy ott már beletörd, vagy már nem, nem megy. Kinyílt, ki itt van amúgy, az azért nem történik. kinyitni. Oh, ne. A kastély is jó volt, mikor kicsi, na Ricsi elment uh, klandozni fent az emeleten. Aha, hogy ja. megnézze a, a, a, a járt, hogy megölje. Igen. És akkor már ott voltál hálószobától két ajtóra, és akkor így, Oops, lépteket hallasz, ugye és, és, kiment a királynia az és lozira, és akkor, benézek a kocson, igen, láttad, hogy arra ment el valaki. Jó, akkor visszafogok, és ma úgy voltam, hogy basszus, ez egy ostrom során lopakott, tehát, hogy két hajtón kéne átmennie, és akkor meg, le tudja szúrni álmában az, a királyt is, és, és megvan oldva a szituáció, a kaland, ki van maximum, és így. Ricsi fontos, Á, ah, nem, nem, nem, oké, inkább vissza, amelyek nehogy elkapjanak, és így úgy is mondom. De nem. Más, de most se segítek, most se segítek, segítek, és akkor hagytam, hogy visszasétálj. De nem, ott meg nem már kellett a szerintem. De azért hát, én... megoldottad volna amúgy, és én tökéletes hitmen, izé, hitmen megoldás, tehát hogy bemérsz, meggyőkölöd, vége, egyrészt vannak alatt, elő cserébe, nem, inkább jutott, hogy menjen ez az astrom. Mert ugye az egy ilyen, a, úgy lett volna végrazossomnak kvázi, hogy egy ilyen ö, öröklési, vagy ilyen hűbérjogi vita volt az egész,ben uh -huh. hogy a, a fiú meg, a, a, most, a fiú meg akarta ölni a fatert, és ő ostromolta a várat, és ha meghal a fater, akkor ugye átszállt volna az egész, arra srácol a srácra, uh -huh. jogok meg minden. És uh -huh. ja, úgy egy megoldás. Tehát de. De nem baj, hogy ez történt, mert ami, ahogy lement végül, az is jó volt. Tehát hogy a volt a a a rögterem, a nem fogta fel, hogy ez, ez így jó lenne neki. Gondolom nem így terveztetsz, szóval, hogy közül megölik. Ja, ja, Ez jaj. egy váratlan boldulat volt, de, de örültem neki, hogy akkor itt tökre támogattam, és kicsit csalódott is volt, amikor visszafordultál, de úgy voltam vele, hogy hát, ha így, a ezt szakasz, akkor ezt nem leszek erőszakos, ugye én, a, én csak mesélek nektek, nem próbálok meg pusholni tőeket egyik irányba, sem kifejezetten. Na hát akkor... legközelebb még volt, az nekem az, éj, a, amikor beszállt egy egy alkalomra az egyik barátom játszani, és <gül> nem éreztett a vége, hogy nem tudom, keresztül kastülöltöztem az erdőn, hogy aztán levadászassam és megölhessem, ugye? Összerőszeretett egy karábbi védelzemről beszéltünk. Az a kis stílóra. Ja, ja. volt egy kis, kis pvp. Az volt jó, ami még szerintem viccesek volt, hogy nem is pillanatok, csak így hogy a nevek, a nevek tök jobb voltak, általában ilyen, öö, nem is tudom, hogy így beleillettek, de nem volt egy kettő, ez nagyon vicces volt a kola, kola, a variostip kola, a ravalka miutad a, ja, a... a, a kiderülés, hogy édessem vagy édessem vagy már mit, de kiértő, igen, mert a ravak, az a nem is a istenik volt a sötét istenik, hanem azoknak, annak mondjuk hogy a püspök egy démon püspök vagy nem is tudom, hogy magyarázat. Egy egy igen, igen, és akkor ravak nagy úr, és köszönök, és én megyek itt a lakásba, és tényleg ott van a csempén, vagy a tükrön, hogy ravak. És de de azóta egyébként mém nálunk, hogy, hogyha látunk van ravakot, azt lefotozzuk, és így küldjük a közös csoportba. Jaj. De Jó, így, kedvencem, kedvencem az... Sanyi. S -s -s sanyi a követtem Sanyi a aki és sikerült beleidézni bele, bele Egy késbe. Egy törvesszél egy törvesszél sanyi. És de de úgy hívják, de sanyi a és, hogy a de a dévos, de de de de de de de de de de de de az de volt, meg nem de de de csendes Csánat, gyerek volt. de csendes volt, volt, fura volt, jó Jó annak valami olyasmi volt a sztóriá, hogy egy ilyen démon be volt zárva egy kriptába, egy fóknak az alakjába, és akkor megőzjétek a bokt, és kiszabadult a démon, és elkezdett repkedni össze-vissza, hogy egy új gazdatestet találjon neki, úgymond magának. Na, is valaki. Aztán valaki meg volt posz, vagy nem, meg akarta Markot posszeszelni mert ugye már hívta az eredeti testet, és akkor visszasült a varázslata egy igen. ilyen... Uh -huh resist dobást kellett nyomni, amit már elrontott a démon, viszont megdobta. Szóval egy fogta és akkor a cselellen keresztül, a spellen keresztül indult Márkba. és És uh, akkor volt az, hogy akkor fogta és Mark gyorsan bezárt a démont, és ugye a bezárásnak egy ilyen kis fluff buzzer lett kitalálva menetkezben, hogy újra a nevet kell adni a démonnak ki, és akkor az a binding spell. És akkor úgy lett belőle se annyi, hogy akkor adjál neki valami nevet, és akkor így látom, Mark gondolkozik, mert ezt szerintem hát még élőbe játszottuk. És Aha. Látom, hogy adja agyal, agyal, agyal, Sanyi. <gül> és mondom, hogy ülök, és mondom, tennél valamit, Én jobbra számítottam, meg valami ízé hosszabbra, de mondom, jó, akkor Sanyi. Sanyi. <gül> ja, kb. azatott, vagy valami ilyen ízé. De, de a remükben pár... voltunk, mert ugye Sanyit azt, tehát az előző mondta azt így ízébe kellett, tehát, hogy le lementünk oda, és akkor nem látott minket, vagy valami ilyeség, kaptunk valami amulettet, vagy valami hasonló, is. nem... Ez tudom, ugyanaz a démon nem? volt, nem? ugyanaz a démon. De, de ez hogyan ja. az. Ugyanaz, ezért mondom hogy ott, de ott elem, az, azt mondom, hogy ott elemünkben voltunk, tehát ott jött a lapon ja. a hülyeség, mert nem tudtuk feldolgozni, hogy kaptunk valami amulettet, ami a démon minket kis látott, de nem tudtuk feldolgozni, hogy akkor most a hitbox vagy működik, tehát hogy, hogy, hogy akkor most... Most ott vagyunk ilyen nagyként, és akkor amúgy kicsik vagyunk, vagy kicsik vagyunk alapból, vagy, vagy a tőröm az ott rajtam, vagy nem, tudom, az ez az... <gül> Pók egy kurva nagy tőrrel a <gül> Ez nem feltűnő. Igen, szóval az, az bókás volt, ja. <gül> ez talán a legviccesebb pillanat. A... Mi lesz a démonnal? Azt talán, a. nem volattuk is rácsónálat. Sanyit Ott A jár mellett szerintem, ahogy. Igen, elcseréltétek a udvari varázslóval valami cuccokra. Igen. Van igen. Magic itemre szerintem. Ja, ja, ja. Igen. Valami erős tudszra Az én kedvencem az a e, varázslónő volt, Sibilla. Az, az igen, igen. igen. Akit valami, valami állatka képében találkoztam Igen, találkoztam. akit e, valami madárral változtattak. Még ugye egy kandozó csapatnak volt a tagja, csak egy, egyszerűen egy geci volt a nő, és a többiek e, bosszúból állattá változtatták, és eladták, és e, a csapat meg jött, csapata szembe jött csapat ez az akinek eladták, és e, volt egy druidánk, aki állatmárniás volt, és próbáltam pusolni, hogy vegyék meg azt az állatot, mert az, az nagyon jól néz ki, és nagyon ilyen értelmesnek tűnik. És akkor megvették, és megtörték rajta a magic és előjött a varázslónő, aki egyből a textot toporzikolni, meg erőszakoskodni velük, meg... Akkor már látszott a csapat, hogy Magic item nagyon lehet őket motiválni. Szóval mindenféle dolgokat ajánlgatott nekik, és be is sikült húzni a csapatot a kerepcébe, ja, hogy segít. Mi? Csináltunk végül neki valamit? Megöltétek a, a volt csapatának több tagját is. Igen. Igen. Ha. De aztán valamiért, aztán mégis haragodott ránk. nem emlékszem miért. Jó? Már, őr... na, elmondom akkor az már. Nem jár. Végzek, erre végzek. A, Az volt, hogy voltak vagy.. öten, megvarázslónő, meg és ti megöltetek hármat, megöltetek egy vikinget a kocsmába, akit hogy vagy leszúrtatok. Az volt az első. Igen. És akkor volt egy. Ork Samuráj, meg egy mm -hmm. uh, tolvajnő. És a, a, ez is egy kedvenc részem, ez kifejezetten tetszett a kocsmába a tolvajnő, ami, mert úgy felment Márk az emeletre, hogy akkor leüti a, a vikinget, és le is ütötte. Közben meg Ricsi őrt állt a kocsmába, és lehet, hogy jön meg fel a tolvajnő, aki amúgy előtte követte a csapatot, és tudta, hogy miről van szó, és azért jött, hogy szóljon a vikingnek. De észrevette Ricsit, és uh, Kvázi elkezdett vele flörtölni. És Ricsim viszont nem tudta a karaktere, hogy a tolvaj csajt tudja, hogy ki ő. Úgy volt vele, hogy ha, hát ő most akkor meg is meg csapdába csaj, és addig legalább már megölő a vikinget, ők meg elkapják ezt a csajt. És akkor ott ment a smúzonás, és mondta a hogy jöjjön fel Ricsi a szobára, és akkor lesz ott neki mindenféle jó dolog. ricsi meg nagy lelkesen ment vele felfele, -fel, és egészen addig elfújt a dolog, hogy a hagyta magát Ricsi karakter, hogy kikössék az ágyhoz. És utána a család fogta a penát és megmondta neki, hogy minden férfi hülye, és majd visszajön érte, és kipeckelte a száját, és elindult, hogy kicsinálja a többieket. És Ricsi látta hogy így néz rám, hogy mi? Most mi történt? <gül> és akkor kiment a folyósorokon, <gül> meg most szembe jött mark a karaktere, és akkor egymásra néznek akkor már ki sejtette, hogy van valami már szerintem, vagy lehet, hogy még nem sejtette de át, tovább csaj meggyújtott egy grantot, és oda a már karakterének, és akkor dobattam vele egy ügyességpróbát, próbát, hogy elkapja a cuccot, és megdobtam, mert nem tudta, hogy mit kell dobni, csak hogy meg el kell kapni, hogy meg kell dobni a próbát. Megdobta és elkapta a grántot, és felrobbant a kezébe a gránt, és elvesztette pár úját a karakter, és közben becsalom egy megklépe. Ez egész... kompromit, ha nem emlékszek Kintűröm, nem, az nem, nem, nem rémlik? Ne, nem, nem, az nem. Az, azóta nem volt füvelykújja a balkezé Igen, jajaj nem, nem, nem volt füvelykújja a balkezi. Én is uh -huh. tudtam <laughs> És utána meg volt egy, egy Ilyen boss fight Egy kriptában még ezekkel a, Akik megmaradtak igen. Igen, Ami, igen. Amit én Igyekeztem valami normálisabbra cselni, és úgy rémlik, hogy valamennyire sikerült Az is. jó volt amúgy. Kicsit ki volt élezve, és ott ment az agyirás, hogy ki, kit kell hílelni, meg hogy legyenek a dolgok, az hogy túléljetek, hogy meg élezve volt a tut. Jó. És jó. amúgy meg azért haragudott rátok a varázslóbb, mert utána megtáltátok az utolsó két partitokat is. És, és, és elmondtátok é. meg, hogy raj él, meg kiszubarítottátok. És mindez pénzért is rá, És elmondtátok, hogy hol találják meg konkrétan. Ja, akkor már voltam, és igen, akkor nem. Igen, ilyen. igen. Egy ilyen aranypán csávó. volt. Igen, mert igen és ezt nem akartunk előtt kötözkedőben tökünk, és tényleg ott tökünk ki volt már vele, mert eddig, itt már elveszített a hüvely, meg minden, és így, így nem akartunk többet ezekkel szarakodni, azt elmondtuk neki azt, és azt hiszem, kaptunk érte a pénzt, szóval jól Igen. És amúgy meg az lett, a kalandban még visszatért volna a dolog, hogy felbér el zsordosokat, hogy kicsiájának titeket, de ugye meghaltatok konkrétan, és utána már nem volt, úgymond, publik információ, hogy a letettek, ezért a nő elengedte a dolgot. De amúgy még, hogyha életben maradtak, akkor még lettek volna ilyenak, hogy rajtatok ütnek, meg éjszaka a fogadóba, megtámadnak titeket, stb. Na, Péter, igazad volt, kalandozni kell. ennyi. A, a, a leggázabb, ahogy uh, volt egy, nem legggázabb, hanem ilyen fura volt, volt az a kaland, amikor az erdő gyermekeit kellett kiszabonítani, vagy megnézni, mi történik. Oh, és ott, és ott az én, is egyedventem volt. És ott volt egy fight, amikor olyan szintű ős volt, hogy egyszerűen én nem tudtam, hogy mi történik. Ezért a ott jövőd meg a karakterem teljesen. Ott annál őszintén én nem tudtam, mi történik. Nem tudom. Amikor am rajta ütöttek a falusiak a erdei szörnyecskéken. Az is, az, az, az, az volt a csúcspont, hogy akkor én már nem tudtam, mit ötrek, Mert volt olyan, hogy azt hiszem három felé szakadtunk, és akkor valaki elkezdett ott, ott én, elterelni a figyelmüket, a másik meg belopózott valahova, a másik kettő meg én nem is tudom mit csinált, és én nem tudom, az nekem őskához káosz volt. Lehet, hogy az vagy... a azt hiszem, hogy én ott voltam. Te, má te lopakodtál valahol, Igen. a facyak bement, uh -huh. Izé meg. Ő is benn volt volt Ricsibe berokakodott uh, már. Nem tudom, de regem őskához volt. De vicces volt de őskához. Az is egy jó kaland volt, mert jó volt látni utána az arcotokat, hogy. ó. Oh. O oh, FACK. Nem, én tudtam már ott, amikor elkezdtük az a baj. Mert mi volt ott a, a lényeg? Hát hogy annyira. Tudod, ez a tipikus volt a. Nagy a misztérium, itt vannak a szörnyek, mindenki van, meg akarja ölni, nem esik, meg akarják ölni őket, hiszen támogatni kell ezért. De ugye az volt, hogy a, a hadsereghez, tehát vagy ilyen kis küldetés volt körülbelül, uh -huh. hogy egy másik, egy hűbéres húzzunk, segítenie kell a földjén. Uh -huh. És ott volt ez a probléma, a kis erdei szörnyeskék. És hogy mindenki fizet, és hogy olyan, mindenki olyan gonosznak tartja őket, de a gyerekek amúgy meg nem, tudod. De... És hogy nem kérdezt, hogy de milyen gyerekeket visznek, tudod, csak mindig a betegeket viszik el, meg satöbbi, és igazából nem megeszik őket, hanem csak felnevelik, vagy átalakítják őket, egy démon. Hm. És hogy nem hogy olyan borzalmasan vészes élet ez, embertékben az összeset, meg minden. Uh -huh. na, én már, de... ja. ja, mert így, így a na, összefoglalva az volt az egész, hogy ugye, a, elszöktették az, az erdei szörnyek, a gyerekeket a falvakból, vagy a gyerekek szöktek meg és az erdőbe találtak rájuk a szörnyek, és ö, oda mentek a, a csapat a, egy falusi sereggel, akiknek elrabolták már a gyerekeiket, hogy ö, most bosszút állnak a szörnyeken, mert elvitték a kölkeiket, és me, meg megették ők, meg, megölték őket. És ö, a szétszakadt csapat egyik fele volt a emberekkel, a sereggel, a másik pedig belopakodott a bázis. És a bázison kiderült, hogy e, valójában ezek a gyerekek mindegyik egy egykor falusi gyerek volt, csak úgymond mutálódtak, vagy megváltoztak az erdőben a hatására. És kvázi a szülők megölték a saját gyerekeiket a faluban. Hmm. És akkor ott volt egy ilyen kop, és így mindenki nézett maga el, és akkor én nem akarok játszani többet volt egy pár embernek. Erre a részre nem emlékszem. Ja. Igen. Igen. Legizgalmasabb nekem talán, de ezt már említettem itt podcastben is szerintem, amikor feljöttünk a, a barlangból, és akkor a várbörtönbe találtuk magunkat, vagy valami hasonló, és akkor ott volt egy ilyen nagy fightunk, amikor turhat sokan jöttek, és akkor taktikáztunk, hogy ki hova áll, és akkor hol állja ez az ajtót, hol nem tudnak bejönni. Nekem az izgalmas volt, mert ott tényleg nem láttam, hogy túléljük -e egyáltalán. Nekem a legizgalmasabb az az, volt, amikor azt hiszem, amikor e, e, amikor találkoztunk Ravakkal, vagy amikor bementünk a kisföld alatti városba, ott mindenféle kis lények voltak, és akkor e, azt, azt hiszem, ott találkoztunk Ravakkal, és mostán uh -huh. nem hiszem, kaptunk is tőle valamit, talán vagy ez lehet, hogy volt, igen, kaptunk. kaptunk. egyszer-kétszer visszamentünk hozzá, és akkor itt aztán ott voltunk kise kis kis királyokként mi is ott járkáltunk a kis a városba. Egy, ja. Plusz nyilván az, a... találkoztunk vele a nagy démonra, neki már régóta, láttuk, izé, hogy mi van vele, vagy mi lesz. Jó volt. Ja. Plusz nyilván nekem az is izgalmas volt, amikor a, a, a jallos eset, amikor így belátogattam a, a, a lakásba, vagy házba, vagy valahova, és akkor ott, ott körbejártam, és akkor kiszemletovoltam, meg egy csomó lootot szereztem, meg hasonló, de hát a végén nem. Mert ott, ott is tök jól hogy mit hallgatózok, hova megyek, miért nem megyek be, meg ilyesült. kiderült, hogy egyszerűbb lett volna a dolgom, hogyha bemegyek. A jackpot nem, a jackpot nem mind de mind de. Mind. viszont csak hát... loot szereztem amúgy. Ja. Igen. De. Szóval nem volt az baj, mert óvatos volt, sokszor máskor volt meg az, hogy nem voltatok óvatosak, és visszasült vissza a dolog, és ja. így befutattuk egy nagyobb adag szörnybe, vagy NPC-be. Jó, amikor Kudest végre megöltük, ah! Oh. Igen De az az katarzis, katarzis. Ufff! volt, vagy az, az még volt? Igen az. Te az, azt az, az nagyon gyűlöltétek egymást amúgy. Hát ez... OP szalad champion volt. Izé, szóval, arcba fújott izében, most már fél eldobzt a szádra. Dragok, dragokkal fújt szádra. Oh. Inkább bítózott. Pedig az még épp, épp ez volt a rossz, Tehát elkezdett szemfüles lenni. Ha. Hát pedig érezt rajtam, hogy gonosz vagyok például, hogy még nem, nem, nem kedvelt a karakterem. Te ja. is voltál gonosz. Nem. A végén kiderült, spoiler. Szóval <hül> van még valami, esetleg izgalmas, emlékezetes, vicces, gázpillanat, ami esetetetekbe jut, mert ha nem, akkor menjünk tovább a lezárásra. A legvégé jó, majd a lezárás nem mondom, a, a fájdalmas bidonatot, mindegy, mindegy, Szóval, hogy tetszett a lezárás? Annyit kell tudni, hogy jó pár kalandar ezelőtt, talán akkor még Métel nem is játszott, volt egy... Ö, voltok egy város, ott mindenki egy, egy ö, vásári, mit tudom, jósnő, vagy valami hasonló, adott mindenkinek egy... Ö, nyúslatod, hogy milyen lesz a vége az élete, életének, és akkor nem tudom, ez, ez ilyen fontos volt, hogy akkor ez lesz az életednek a vége, és akkor én tartottam magam, hogy fú, ez jó, ez az út, ami járok, és akkor nekem ez lesz, ez lesz a vége az élet. És el, hogy mit meséltek neked akkor, ha már így... Az volt a lényeg, hogy ugye én tolvajt játszottam, egy szobában ülök egy trónuson, és akkor körülöttem mindenhol kincsek, mit tudom én, arany, drágakövek, ilyen fegyverek, olyan fegyverek, mindenféle ott, ott lógott, és akkor úgy emlékszem, hogy elégedett. Tehát az, az érzés volt bennem, hogy elégedett vagyok magammal, és idős vagyok már, igen, ez a lényeg, hogy idős vagyok. És akkor már ez, és él, elégedett vagyok az élet elégedett vagyok az életemben, és azt hiszem, hogy a, egy, egy kargyon felém, egy tőr, és akkor a fiamban ott, és akkor meg akar gyékolni, Vagy valami hasonló, azt hiszem, ez volt a, pontosan a vége, és akkor. Nekem ez így tetszett. Ez, ez, ez én, én ezzel teljesen oké okay voltam. És nem tudom, hogy kezdtem el ezt az egészet. Mindegy, ez, ez, tehát, hogy mindenki kapott egy ilyen. Egy ilyen jóslatot és akkor az utolsó kalandban, az utolsó nem tudom, egy órában Szöcsi erre mindenkit emlékeztet, kapott mindenki, gondolom egy kis ö, lehet, hogy ne, nekem, én ezt kaptam például, kaptam egy ilyen leírás, mm. hogy, hogy egy varázsló azt mondja, hogy azt támadom, hogy ez nem igazán úgy halad, mint ahogy terveznék, viszont a végén az utolsó percben változtathatok magamon és akkor úgy döntetek, ahogy éppen szeretnék és akkor ez ez fontos volt szerintem. A, az volt az ebben, hogy uh, egy nem jós voltak nektek a tenyeletekben, hanem egy ilyen vásári szórakozás volt kb., hogy azt láttad, amit látnia akartál. És hogy uh, a te karaktered egy kb. ilyen tolvaj herceglet és gazdagságot látott, mert, mert erről szólt a karaktered kb., hogy, hogy mindig, lútolni akarsz, pénzt akarsz, meg gazdag akarsz lenni. Mert a karaktere azt látta, hogy egy démon sereggel leigázza kb. a világot, mert hogy neki erről szólt a karaktere. A driádunk arról szólt, hogy egy kis saját erdője van, ami, ami a sajátja, és ahol úgymond ő egy kis, kisistenként él. És ezekből egyik sem volt igaz, mert mindegyiket csak azt vagy mindiket ti akartál, ahogy mond a karakter akarta, és egy ilyen gagyi varázslatot kaptatok csak a fejetekre. És ugye ez nem volt olyan, hogy megvalósító jóslat. Uh -huh. És erre emlékeztetett az utolsó egy órában egy rátok olvasott álom, vagy akkor mondták meg neked a te karakterednek pontosan, hogy nem ez vár rád az út végén, hanem hogy átlettél, úgymond, és hogyha véget ér a világ, akkor mert az volt a a célja, vagy a célotok, hogy elpusztítsátok a világot, és hogyha véget ér a világ, igazándiból kárhozatra jutsz, és nem, azt, nem kapod meg ezt a jutalmat, amit azt hiszed, hogy amiért küzdesz. Így van, így van. Tehát az a lényeg, hogy emlékeztetve voltam, hogy nem jó az út, ami most ilyen legjáró. Ja, ja. Ja. A többiek más kaptak amúgy, mindenki más. Így te... Nyilván, nyilván más kapott, csak mindegy. Uh -huh. Tehát igen, ez volt a lényeg, hogy ugye, mindenki kapott, gondolom, egy álmot, amit emlékeztette, hogy igazából mikor elkezdte az egészet, mi is volt neki a, a terve ezzel az egészet. És hogy valószínűleg nem jó az út. mi nem tudom, ne nekem így volt. Métel? Hát én ebből kimaradtam. De hát, Olyan, neked is volt vége. Ja, a, végé. a végéről van mm -hmm. az? szó? Ah. Ah, azt hittem még hogy még valahonnan előről kezdjük. No, minden. Hát figyelj, én azt kaptam. Jó, ja, mi is volt. Igazából az a baj szerintem annak arra hatással volt, amit én láttam, az erőzménye, hogy beszéltük már korábban. Igen, azért lehet, igen. Igen, hogy mivel én később kerültem be a csapatba, nekem hogy annyira eléggé homályba voltam hagyva, hogy most ilyen szektás dolgok vannak. Én igazából csak egy mocskos zsoldos voltam, aki biznisz látott itt körülbelül. Meg hát kalandozást, amit szeretek. És azt meg is kaptam is igazából, meg megkedveltem ezeket a retkeket, úgy voltam vele, hogy akkor már együtt fortyogunk, és úgy volt a karakter. De az a, ez a szekta része, ez így lemaradt nálam. Uh -huh. Egészen az utolsó előtti kalandig, azt körülbelül. Hát, uh, kb. Ja. És ott formálódott meg a gondolat, hogy hoppá, ezért jóval nem vagyok a legjobb ember, de azért ez egy kicsit durva. És már elkezdtem pedzeljetni, hogy hogy fogom elárulni az egész csapatot, Hogyha abba az irányba megy a rituálé, amire gondolok. Aha. Na ez És Mi volt a terv? Mert hát igazából áll... csak nagyon részegen beszéltünk. <gül> <lapszengen>, <gül> nem? Ja igen, igen, beszéltünk erről valami rémnek nekem is. Ilyen csállapotban so, voltam akkor. De valami viszont belejutott legalább a tudatalattiba ezért írtam az álmot. Igazából már tehát egy ilyen redemption sztorit kaptam, tehát a, az is... ...spendárt láttam, hogy... Igen, a saját istenedet kvázi. Igen, mert látta, hogy két eljeim vannak is, hogy a rossz útra, még vissza tudok jönni. De, tehát, de úgymond vezekelnem is kell emiatt. De adott egy kis támogatást. Álmo, az álmomban materializálódott egy buzogány, az igazság, olyan végtápeszköz volt, sajnáltam, hogy Nem ez egy, az volt a végnek nekem egy kicsit csalódás volt, mert én nagyon szerettem volna a végén egy ilyen nagy pvp batolt itt a Bezúzni a mág a fejét Azaz csak én reméltem, hogy sokkal fanatikusabb marad a végéig, mert úgy Mert hogy én úgy vettem le az egész történetből, hogy a chosen van, tehát Körülbelül mindenki azt magyarázta, meg most már bennem is érvényesült, hogy az a sötétség gyermeke, ez a szemétláda Na, kicsit vérszomjas volt, de nem annyira, mint a többi ember, akit ismerek, tudom. A legtöbb barátom ilyen <tos> Igazából ott jártunk, hogy hogy mit láttam, hogy... Igen, mit láttál, így van, így van, bocsi. Igen, meg... Hát... Egy, lett van egy fájt, de nem lett. Igen, nem hogy az sajnálom, csak igazából hogy nem lett össze Mindenki ugózott ért a végén, mindenki. Na nagy hatással volt rám a... a, a... Közös kalandot? Az, az á -á állom az nagy hatással volt rám, meg van a közös kalandunk is, és így... Inkább... A fény útjára Már... léptem. Márk... nem nyilatkozott végben, az egy érdekes... Nem korilát. esély Márk. Szerintem majd Nem. itt várjuk, hogy már már kérdezett. Na, szerintem is. Na, nekem a lezárásom, ugye a lezárással kapcsolatos dolgok, az egy, ez egy egészen hosszú történet, vagy egy kicsit hosszabb legalábbis. Azért is akartam, hogy azért a métei mondjál, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy mi volt a terve. Azt tudtam, hogy szerette, szerette volna a karakteren bezúzni az agyvelejét. Na. <laughs> de... Na, amúgy a, nekem a pontos tervem az az lett volna, hogy ott vagyunk mondjuk akkor csak ilyen elképzelésem volt, hogy ott vagyunk a szívnél. És valahogy hozzám jut el az obszidiantőr. Mert valami olyan helyzet alakul ki. Hogy csak én tudom leszúrni, úgymond. Uh -huh. És ahelyett akkor így rád jó, oh, Nagyon szívbodias lett volna. A, a, az nagyon dramaturg lett volna. <gül> hát... Ugye az obszidiantőrrel kellett volna a szívet megszúrni, amivel az egész világ újraindul. Ugye ez volt nagyjából azt mondtam, nem bontok el. Ez lett volna a, a, a, a, hát a, cél, a Célja a karakternek. karakteremnek először is meg hát ugye a többieknek is, illetve mit kiderült mégsem. Okay. Egyébként, amikor elővetted a ezét, azt a fegyvertet, úgy gondoltam, hogy hát akkor. Nem tudom. Tondoltam akkor majd biztos, hogy szétfed a, a tört. De nem ezó. Engem akartasz. <síns> <síns> hát nem volt az, a kicsi gyermeke. Hát... <síns> a karakterem az egyébként úgy indult, hogy. Hogy az volt a történet, hogy egy, egy félork és az ork apjával nevelkedett, az, az törzse, és az volt a, az egy, nem tudom, az ilyen kezdeti, ilyen mozgatórugója a karakternek, hogy az anyát keresi. És emiatt, e, hát ilyen démonokkal is kicsit összefűzte a, a, a, az életét, volt, volt neki egy könyv, amiben rendszeres műzőinket neki ez a, a, az a Démon, aki, aki segítette, hát igazából segítette. És hát ő mindenféle rávette meg, vitte abba az irányba. Először, először az volt a karakter motivációja, hogy hogy akkor segít, hogy csinálja azt, amit mond a Démon, és akkor majd szépen megkapcsítanul azt, hogy megtalálja az anyját. Aztán az addig-addig ment, hogy Egyre, egyre messzebb került, attól, hogy került a karakter attól, hogy így megtalálja az anyját. Úgy egészen vele ebbe a démon, démonokkal üzletelésbe. Szóval így járt ezen a, a rossz úton. A ja, fokó vezető volt, jó szándékkel van kikö, kikövezve. Szóval nem az volt a célja alapból, de így rákeveredett. Aztán így egy idő után hát... Nem is talán nem is a karakter, hanem inkább a játékos, én kezdtem így érzéketlen lenni egy ezzel kapcsolatba, szóval utána már ez volt a haj itt már elle van szarva, akkor csináljuk, nyomassunk, gyilk válszunk. Jöjön ennek De szerintem így utolok, ezt utalok magyarázom csak bele, de egyébként végül is szerintem és a karakterhez is ill, illik. Úgy vond, hogy itt tényleg már így, így vagy mondjam. Nem, nem igazán érdekelte semmi, mert az eredeti helyett túl messzire került, ami benne van, az igazából az csak belekerült, szóval nem volt igazi motivációja. Ez a kultistáskodás, meg ez a démonokkal való paktálás, és akkor utána végül is megjött ez, megjött ez az egész, hogy ezt a világot újra lehet indítani. Hogy akkor pusztítsuk az egészet, és akkor lesz egy következő, ez csak jó lesz, ez egy, ez egy jó, jó kultista dolog, csináljuk. És akkor végül is szerintem igen, a, a nagyobb, nagyobb részvétel, a, a kampány fele, harmada az végül is már erről szólt, hogy, hogy akkor ebben az irányba mentünk, hogy megszereztük a meg megtudtuk, hogy hol van a, a, a világnak a szíve, ez mit kell csinálni, hogy kell, bla bla bla. Az új világot akkor, akkor beindítjuk. És, és nagyon érdekes volt, mert én egyébként. Én tényleg úgy voltam vele, hogy ez hogy akkor csináljuk meg. De ez az álom a végén, ez nagyon érdekes lett, és teljesen, teljesen felfordított és, és ez nagyon jól leltalált volt a, a, a, a végén a lezárás előtti. Ugyanis a, végül is a, az anyámat mutatta meg az álom, Ugye ő még, hogy ő él. Igazából ez az egyik, az egyik Isten jelent meg az álomban, és jól rázta hogy végül is nekem ezt nem kell csinálnom, és van még remény, és, és, és nem, nem csináljam ezt, más, döntetek máshogy. És, és az az érzés, meg az egész hogy leírta, leírta ezt így a kalandásterünk, meg ahogy ez így elém került. Így nagyon érdekes volt, hogy tökre megváltoztotta a vélemény vagy hogy mit, mit szeretnék csinálni. És ez nagyon tetszett, tényleg egészen érdekesen, meg, egészen, meg jó hangulatban volt leírva az, hogy az eremény, hogy mégis találkozhat az álljával, ez így milyen jó. Ezt mondjuk nem tudom, ez, ez, ezt még el akartam mondani, ez a sorsnak egy ilyen furcsa pintora, vagy nem is tudom, hogy ez így vagy lehet, mert, mert amikor ezt, ugye, kitaláltam ezt a karaktert, akkor ez, ez jó pár évvel ezelőtt volt, tehát nem tudom, És most így nem, nem a szomorkodás miatt akarom mondani, csak hogy így milyen érdekes dolgokat tud kihozni a világ, ugye, nekem az anyukám nagyon túlzottan régen hunyt el, és akkor. És ez az érzés, hogy ezt ott leírta, hogy találkozott anyával, ezt, ezt tök megfogadta így játékosként. És így nem is gondoltam volna akkor, amikor megcsináltam ezt a karaktert, hogy ez egész milyen érzést lehet így találkozni, mondjuk az anyukáddal. De így, ahogy most ide került, ebben a helyzetben egy játékosként, ez, ez, ez tök a végül is így visszaadta azt, hogy ez így mennyire, mennyire, mennyire jó lehet, vagy hogy mennyire szeretné ezt valaki és azért, így tökre megváltozott az, az, az a karakterednek a gondolkodását, vagy hát félig hogy ez ennyien nehéz elvonatkoztatni a kettőt egymástól. És, és tulajdonképpen ez a túl jó leírás, miatt maradt mélytenek ez a jó befejezése, kis kicsit is sajnálok, de, de, de azt hiszem, nem sajnálom, hogy tényleg egyébként, hogy így hogy, hogy jött össze az egész, hogy mondtak a között ki a végére, nem láttam, hogy ez, ez, ez így megtörténik. Még, Lát, végén, végén más lesz Nem akartam túltólni, mert így, így tudtam, hogy így magán mi mik történtek, és, és ezzel egy nagyon óvatos akartam lenni, és nem akartam úgymond a te mm -hmm. itt játszadozni, vagy így húzogásni. Persze, meg, nem, nem, nem. igazából nem hiszem, hogy ennek, neked hogy bármiféle ígizének kéne lenned, vagy hogy neked ezt különösebben figyelembe kéne lenni. Nyilván nehéz, neked is elvan, ha tudsz egy ilyet. Ja, jó, de de... Tud, azért mesél az ember, hogy jól érzel magát a másik Igen. is. És... Igen. Ja, nekem az én kis határmesé volt, de. Nem nem éreztem, hogy ez elég, még pont bele fér. Aha. teljes, teljes De amúgy én is meglepődtem rajta, hogy, hogy amúgy ennyire betalált mindenkiné, és mindenki meggondolta magát, és én arra készültem, hogy majd a végén lesz valami belső konfliktus a csapaton belül, és akkor azt úgy hogy valahogy lerendezitek. De így, mikor úgy ott áttok mind a hárman, és, és mindenki, mindenki arra jutott, hogy akkor ezt nem csináljuk ez így, sztornó, felejtsük el, nem, nem, nem pusztítjuk el a világot, és akkor én néztem, hogy, jött, hogy... Oh. Oh. <gül> ok. No, but, uh, Meg ito. azért mindannyian meglepődtetek rajta szerintem. Egyéb Senki egyébként. Ah. Nem, nem vártam és így. Én úgy voltam vele, hogy így a, a karakterem karakterem végül is hogy nem érdekli, mert ő, mert ő eljutott ideig, és, és így már annyi mindent tett, hogy végülis nem érdemli meg azt, hogy így tovább éhessem ezek után. Én nem tudom, ez, ez ugye egy belegondoltam valószínűleg ez, ez lett volna benne, és itt tényleg úgy voltam, felé. Neki aztán már rohadtul mindegy, de hogy ezt nem fogja most már elpusztítani ezt az utolsó dolgot nem teszi meg, inkább, inkább meghal. Ez be biztos voltam, és úgy voltam hogy ha, majd oda nyújtottam többet, hogy gondoljátok, akkor csináljátok. De hogy én ezt már, hát én, én erre akkor lemondok, és akkor. Inkább, inkább mennék a semmibe. Én tulajdonképpen meg is hatódtam a végén egyébként. Nem mondom, hogy elpigyerettem, de meghatódtam. Lezártunk egy, egy, egy ilyen hosszú kalandot aztán. Hát jó. Nagyon érdekes élmény volt mert Azért ilyen hosszú kaland, ilyen hosszú kampányt. Ja. Hát biztons, még lejátszol, és ha nem vagy befejezni, tehát... Ja. Ja, ja. A, még annyit, hogyha már beszélünk itt a befejezésről, amúgy, hogyha lezúrtátok volna a tívet, és újraindul az egész, akkor mindenki kérhetett volna valamit, hogy mi változza ugye meg a világban, uh -huh. meg a karakterek viszont nem jártak volna túl jól az egészen, mert kár kárhozott volna mindenki, és úgymond kiesett volna ebből a körforgásból, hogy a következő világban viszont nem tudtatok volna de mert úgymond kiátkozottatok volna belőle. És ugye voltak a kalandóban, a kampányban többször is különböző démonok, és uh, szerintem néhányatoknak bele is írtam az álmába, hogy ugye hogy Ravaki is valójában az előző ciklusban a démonúr egy halandó volt, mm -hmm. és hogy ki volt, volt az előző ciklusban, aki elpusztotta a szívet? És igazából úgy lett volna kell kvázi vége a, a kampánynak, hogy akkor a végén mondjuk, ha Golos elpusztítja a szívet, akkor ott lett volna az istensége előtt, aki egy új névvel ruházza fel, meg egy új külsővel, és ő lett volna a ravak hm. ah. Egy akkor ilyen. Igen. Hm. Érdekes. De ez így jobban kijött van mostani, hogy csináltátok. És van egy kérdésem, szecsi a varázsló az mindenkire ránézett? Nem, mindenkire más és más, mert más hogy, igen, mindenki kapott ja. egy izét, egy viszpet privádba. Igen, mindenki akivel álmodott, az az neki, hogy most kellene lépnie. <gül> Jó, ezért, ezért néztem, hogy, be, be, tehát, hogy tudod így... Megkaptam a Visput és így rögtön, ah, majdnem, hogy ez micsoda, majdnem megszólaltam, utána jöttem, hogy hoppá, ezt, ezt lehet, hogy csak én kaptam. Uh -huh. Na mindegy, szóval... Én nagyon későn vettem észre. De... Én is hogy amúgy... Én aztán, ahogy, ahogy a aztán, a én vettem, amúgy. Én igen. Ezt láttam és, hogy Méter még vissza is írt valamit, és én... <laughs> Igen, csak egy... igen kérdőjel. Na jó, hanem... Na szóval nekem, nekem tetszett a vég egyébként meg, meg nem volt végén hogy ilyen hosszú kampányt így lezárunk, főleg így több éves kampány, szóval nekem ez ez ez örök a egyik meg túl meg túl egyik piac a testem én visszakaptam a testem minden minden minden minden mindenki azt minden minden minden visszakérje a testét, minden minden jó Na jó, van. Akkor a lezárás Na, van. Akkor... Következő, Ricsi? Na jó, akkor menjünk be az önkritika, kiadjott lehetőségek, hibák. Mit gondolsz a karakteredről, a kalandról, a kampányról, esetleg ilyesmikről? Nyilván nem szekeljük szét a másikat, de... Mondtotok egy-két egy-két rosszat? Jó, Hogy mondjak gyorsan, hogy tudom, hogy ki kellett volna dolgozni részletesebben a világot. Az, szóval az, az úgy érzem, hogy tényleg nagy elmaradásom, és hm. azt szóval bánom őszintén szólva, mert valami normálisabb leírás vagy támpontokkal, azért adhattam volna azt. Volt rá két éve, szóval. Jó lett az? Nem szerepelhet el is. Valami nem jó, Márk. Nem hallunk. Nem hallhatok? Na Most, most igen. Ah, okay. Előbb nem jó, rossz volt. Ja, jó, nem tudom. Mindenesetre minden ez a világkidoagozatság nem szerepelt el is a rossz dolgok között. Én nem gondolom, hogy igazából bár... meg. Hát, közben jegyzetelgettem, de szerintem nem. Ugye ennek nem, nem zavart, hogy most mennyire van kidolgozva. Az a rész, ahol éppen voltunk lokálisan, ki volt annyira a Tehát Az elég kidolgozottnak érződött, és nekem, nekem ez a leg, leginkább számít, ezért is akartam mondani, hogy hadd kezdjem már, mert már egy-két jó dologat meg akarok említeni, egy-két kevésbé jó dologat, vagy mondjuk lehet, hogy javítani lehetne. Tehát az, hogy azt tényleg éreztem, hogy így él a világ. Én az, amiről amivel beszéltem és ezek a különböző népek tényleg különbözőknek érződtek. Nagyon tetszett, de szerintem, erről is beszéltem, nagyon tetszett a, a nyelvek, maga, a, a nyelveknek a, a használata, hogy, hogy számítod, hogy milyen nyelven tudsz, mennyire mit értesz meg belőle. Tök jók voltak a visszatérő karakterek. Nekem, nekem az egész sok volt, tehát egy jó, volt egy jó pár még nagyon rég, rég, régóta meglévő karakter. Ugye amelyik a könyvben lévő demon, ez ugye folyamatosan egyébként, de, de volt, a, volt valami isten, ennek a kutyája volt, az akik egy kutyája És ez, a, ez, ez tök jó volt, ez, ez, ez nagyon tetszett. Ami kevésbé, vagy ami, ami, ami volt egy-kettő negatívama, volt egy két ilyen, hogy mondjam, ilyen filler epizód, hogy úgy mondjam. Eh, amik így nem tudom szerintem kicsit, kicsit ilyen időhúzás volt, vagy így érzem, hogy hamarabb is le tudott volna a kalandot. Tényleg a végén volt egy két ilyen. Nem tudom, például nem, az a törpés bar, barlangoló vagy barlangban, vagy szárnában menés részvényeket a nem volt egy kalandom, és szerintem nélkül is megleztünk volna. Ja. Nyilván azt mi akartuk, hogy megyünk kalandozni, nem mondom. <Sz> én, én, akkor már, én akkor már legyen a végét akartam volna szóval nekem akkor mondom, hogy. Nem a, az, az amúgy tényleg az volt, hogy uh, meglepődtem, hogy akkor most még még mentek kalandozni, és akkor így side -track, uh -huh. ugye egy szájtrek, mert konkrétan egy kocsmában tek egy random részek törpét. Nekik egy véletlen a száján. Lávod hogy egy kar volt. <gül> hogy a tárdában pó óriás pukok vannak, és a törpéknek emiatt rossz, és akkor megyünk, segítünk nektek is. Mi van? <laughs> Én azt nem úgy de így nem tudom, a biztosan, hogy a biztos nem vagy nem szívesen te egy te egyik, nem tudom, hogy játékosként, nem akart már rontani többieknek a játékát. ugye. nélkül amúgy... vennék megölni a világot most, egy tényleg már a törtöknek segíteni. Tényleg, csinálunk? Ott amúgy vissza akartam csavarintani úgy a dolgot, hogyha elindulhatok volna abba az irányba, akkor ö, kvázi az egész... Ö, városi rész szképeltől lett volna, és alapból bejutok a titkos városba, mert hogy ott nem derült ki már mert nem haladhatok elég mélyre a tárnában, hogy a törpék a saját távoli királyságukból kvázi egy ilyen, hát nem mondám, hogy vasutat, de egy ilyen föld alatti alagutat építettek, egy ilyen strádát, a szív felé, hogyha a hmm. szituáció van, akkor tudjanak jönni segíteni a rokon népüknek, az óriásoknak. És hogy azért titkolóztak, meg suniskodtak ott a törpék annyit, mert nem akarták, hogy ezt ti megtudjátok, mert azért quasi titok volt. És hmm. igazából, hogyha tovább mentek a tárnál, egy idő után megtaláltuk a lenti kisebb, úgymond várost, meg állomást, meg a magát, magukat a sineket, meg az egészet, ami visz tovább. És úgy, úgy voltam, hogy akkor, na, hogyha már eljöttetek ki ebbe az irányba, akkor meg gyorsan megyünk-e így tovább erre felé. Meg volt egy, ugye, a filler része a kikötőben előtte, a, a, a heist például, abba, a ba kastélyba, és azok az, hogy voltak, mert azt se akartam, hogy úgymond dinamikájában a dolog, hogy hirtelen ott teremttek helyeken, és hogy nincsen meg az az érzése, hogy Elvonosztva a kaland is történnek dolgok. Uh -huh. Uh -huh. Nem azt jelenti, hogy teleportátok két nagyobb esemény között, és köztem meg nem érződik, hogy telt idő. Jogos, Jó, még egy valamit szeretnék megjegyezni, és aztán átadom azt, hogy a következően, hogy nem kritikát gyakoroljam. Illetve hát nem kritikát végül is nem is gyakoroltam most. Így. Elmondasz <laughs> kritikát. Uh -huh. uh, nem tudom, hogy, hogy lehet jól csinálni, bár csak tudom, hogy lehet jól csinálni. Én a harcokkal nem voltam mindig megelégedve, néha én elég idalmasnak találtam őket. Pedig amúgy szeretek harcolni, és, és amúgy volt neked. Így vártam, de volt néhány, amúgy kikezettem, így nem tudom, csak vártam végre, mert nem igazán láttam, hogy mivel vagyunk többek tőle. Nem sok ilyen volt, de volt egy-kettő. Lesz, Ugye nem a kastély a... alattira gondolsz, a pincében. Az egy kicsit hosszú volt. De... Vagy melyikre? A háztas kastélyre gondolsz? hát a... Az nem. nem. Azért volt hosszú, amit ricsi izgalmasnak mondott, ez egy kicsit ja, hosszú volt. Ja, arra Az Az, az, egy... ah, meg az hosszú, én hosszú én volt, de izgalmas. Tehát én nem tudtam, hogy ott, ott meghalunk e vagy nem amúgy. Igen, az azért volt izgalmas, mert ez pedig tényleg elég kevégéki majd jó, úgyhogy én ennyit. az ön kritikát meg mondjuk olyan szempontból gyakoroltam korábban, ugye volt némi következetlensége a karakteremnek egyszer-kétszer, de ez vagy a játék, vagy miattam volt, hogy így nem volt, nem volt jobb esetem, vagy jobb kedvem, hogy akkor végül is mi legyen a motivációm, néha meg csak a... Meg, hogy menjen a játék úgy, ahogy megy a többiek szeretnék. Jó, ja. jó. Én egyáltalán ennyit szerettem. Vagy erre. Hmm. Én nem tudom, nekem talán kicsit egyoldaló volt a karakterem, meg, nem tudom, igazából arra is emlékezett utolsó kalandban, hogy van, van egy ilyen mániám, hogy a... Tehát mit tudom, mikor félvoltak lettünk, akkor mindenki kapott egy ilyen izét, egy ilyen mentális valamit, vagy valami hasonlót, és akkor én elvileg van kötyük meg az ilyen modern dolgok után nagyon-nagyon érdeklődtem, és hogy ez nem nagyon jelent meg jó. gyűjtöttem ilyen tőröket, meg hasonlókat, meg így a 10-es tőrök, de az csak inkább ilyen... De azt, azt nem azért jutottem, mert ö, ez, ez a már volt, nem tudom, s, talán több flufft lehetett volna rakni a játékomban, esetleg és nem tudom így hírden ezek jutöttek eszembe, mint így kijött hogy Amúgy ezek senkinél nem jöttek elő. Ezek a mentális dolgok, azok bejöttet, és talán néhány nélkül jött nagy ritkán, de amúgy elfejtettük. Hmm. Nem felejtettem, mert nem volt olyan helyzet nagyon ja, hát, igen, mert... Uh, a... a... a az ja, ja. A ja. Kiközö... való fóbia. Ami teljesen passzolt. E -e. Ami mindenki ezt passzolt, pedig random, mert mert szerintem mindenkinek a karakteréhez, oké, mert érdekes. Meg hát azt nézzük, mert ki is játszott, csak nem modern tárgyak vagy ilyen technikai ránt, hanem a... varázstárgyak is török. <síns> az, az úgy jutottam, mint a könyvön. Volt olyan varázs, hogy... Amit... Egyszer nem használtam egyébként. Sőt, több is volt szerintem. Török meg, annyit töröm volt, azért nem tudtam már hova rakni. nem voltál az, mindig azt mondtad, hogy hopp, varasztad este, akkor Nid, akkor az nekem kell. de nem használtam. Azt mondom, hogy a wolf volt a wolf nem, a Rodolf wolf vagy valami ilyen, azt szerintem lehet, az nálam volt egyáltalán nem is tudom. Hát volt az, az, az is volt, meg volt az, az ilyen nyilakat eltérítő, vagy lövedékeket eltérítő azt se még végül soha, ja. meg volt egy ilyen formázós keztyűt, azt talán használtok Azt használtam, ezzel. igen, az a passzív barot, tizét, ö, climb bot meg ilyesmit. az eszemben voltam úgy. Igen, talán ez, hogy, hogy nem, nem tudom, kicsit egy oldalúnak éreztem így, így utólag a karakteremet, de hát... Ez ne? így szerettem. Mesélj, mi tegy mi a? Na, neki elkedett. össze csapongott a karakterem. Nem nagyon volt igazából az megcsinálva jól. Ba lehetne egy kicsit. Á, nagyon meguntam már a végére. Nem vagyok hozzá sok az ilyen hosszú kalandokhoz, vagy hosszú kampányokhoz. Hamar megunom a karakterem, ezen kéne egy kicsit javítani. Meg a, a, azért. Azt el akartam még mesélni, csak arra már nem jutott szó a lehető a utolsó kaland egyik legrosszabb amit amitől ami fájna lelkem ja. a, a tökéletes tervet, a, hogy honnan jön a mondás, hogy minek ellenségek, ha vannak barátaid is Na mesély, mi, mi volt akkor? a lényeg. igyeg próbáltunk mégis a jó bérkéibe. Vagy na hogy, hogy, mondod ezt, a kedvükbe jó indulatukat, igen, kedvükbe akartunk járni, hogy úgymond valahogy össze tudjunk dolgozni, egy kicsit is gyűlöltek minket. De, mint az állat. De mi is Én... őket, hoza, hoza mi is, őket? Mi is őket, Na, azért Az az a lényeg, hogy egy olyan jelenethez vittek minket, hol ilyen démonok vannak, meg egy szektás, egy kultista, körülbelül. Lehet ez a legegyszerűbb így megértem, És nem együtt és, vannak. És nem együtt vannak, Tehát kultista, az csak egy áldozat, mond, De az elfek azt akarták, hogy öljük meg mindet A kultistát és a démont Így van Meg mindenkit, mindenkit Az elfeken kívül De Ezt a démonokat eléggé gyorsan lehúztuk a vérbe a... Azokkal nem volt gond És aztán a csávót kitalálhattam Kiterveltem, hogy megáll ölöm Tehát megpróbálom eljátszatni vele a halálát Vagy később akár meg tudjuk őt is szerezni, mivel ő tudta a kiutat arról a helyről, ahol éppen voltunk, legalábbis azt mondta. És éppen már majdnem haldoklott. De szépen. Majd ne, tehát ezt, valamit meg is dobtam, nagy nehezen meg tudtam csinálni. Csak Minden, hogy. hogy Micsoda csináltam, azt nem mondtad még. Hát, hogy megáll öltem, <síns> Mellé Mellészúrtál egy mellé szúrtam, mellé szúrtam, Kicsit bevéreztem, meg üzé, hogy. Uh, hihető legyen, uh, és még a fülébe is súgtam, hogy most halott vagy. Már reméltem, hogy felfogja. Még fel is sóhajtott egy kicsit, szerintem. Uh, viszont, uh, utána hogy volt, Ar a a ott van egy, egy kapcsolat, ami hiányzik. Na az hogy... volt, hogy már oda és ő adott van? neki, de a... hogy haldoklik, meg ilyesmi, mert Szecsi azt mondta, hogy hát eléggé haldoklik, meg a végét járja és már odament, és volt egy ilyen gyűrűje, hogy életerőt tud átadni valakinek. És Márk odament, és valahogy próbálta szerintem nem dobta meg, és látszott van felvillant, vagy valami hasonló, és ugye adott át egy életerőt a... a feltűnt. Feltűnt, a, az feltűnt hogy ott matatok. Igen. Ö. És utána hát eszkalálódott a dolog, hogy mit nem mondjak. Így van, De utána megidőzni. Próbálta megidőzni, nem sikerült, még jön, odajött, már... El, le akart, euh, ugye le a szúrni még egyszer a csávót, én próbáltam lebeszélni, nem sikerült természetesen Valamit kitaláltam, leszúlta a csávót is felizélt Felkiáltott, ugye, aztán akkor kiderült a turpisság És így az egész minden ment a levesbe, tehát át, át akartuk őket baszni, most kiderült És azzal a lendülettel jó, akkor pofán küldöm a elfet és kezdődött a fight következő rész yeah, yeah. És utána az elfeknél is megöltük, hála jó Istenem. Igen. Ja. Fajimádó. Na mindig, de az nagyon rossz eset, hogy miért kellett belenyúlni ebbe a tökéletes térbe. Na mindig. Nem akart, hogy meghalljon. Nem. De... Meghalljon. De miért akkor? Igen, ez volt. De miért most? De miért most? Rájött volna, később is. Hát ez így sikerült. Jó ötlet volt azért Jó ötlet Ütökezz meg a vállalat. Jó, igen, igen. úgy önkritikálnak meg, nem tudom, nem, nem... Jobban kéne koncentrálni, kicsit ja. jobban belemerülni ezekbe a dolgokba. Nehéz évek voltak ezek pont, amikor játszottunk. Szerintem mindenki eléggé gond volt. Ja. ja. ja. hát ja. Egyéb sajnálatos tények is ugye, amiket már említettünk. Uh, meg az átállása izére, az, az online játékra. Pontosan. Én szerintem jobb lett úgy online-nal, vagy rosszabb? Nem, nem, nem rosszabb amúgy szerintem. Uh, nyilván jobb, jobb az, hogyha ott vagytok egymással szemben, és akkor nem tudom, már valahogy jobban jön az a körkedés, meg jobban jön a, a dolog, de szerintem a játék ki, egy ki cserélhető ezzel az online játékkal. Főleg ezzel a fundrival, meg mindenne nem elég böbec. Ja, amúgy előbből az, az hiányzik, amúgy, hogy ez az egész kampányán nekem az maradt meg nagyon így erős emlékként, hogy sok olyan alkalom volt, mikor csak ültünk a kanapéba, fogom a fejem, érzem, hogy vörös az egész arcom, annyira röhögök, szétnézek, és mindenki röhög körülöttem, mert valami baromságot beszélünk éppen játék közben. És így a 5 perc Ö, igen, Sanyi a démon például, és így eltelik 5-10 perc úgyhogy hogy nem haladunk semmit. Kb, mert mindig valaki akarja, hogy akkor kezdjünk egyetlen, és másik meg közbeszól a fél úton megint valami hülyeséget, és így csak röhögünk. Ja, és ez egész sok volt. És ez, ez kicsit hiányzik, ez így az onlineban már nincsen benne. Ritkában. Vagy inkább hamarabb lecsengnek amúgy azért veszed észre, jaj. mert nem appolunk egymásra. <gül> ja, <jaj. gül> ja, jaj. Ez, ez totál trú. Na hát, srácok, én extrém áras vagyok, hogy ezt végignyomhattam beletek ezt a pár éves kalandot. Én is, nekem is ez volt az első ilyen kampány, amit úgy... Hát, ilyen, ja, talán az első, amit úgy normálisan befejeztem. Vagy lehet a második, de hogy így, így leghosszabb volt, ez biztos. Jaj, jaj. Az biztos. Na hát, köszöntem, és köszönjük a nézőknek is, hogy ezt végighallgattátok. A... Igen, még egyszer elmondjuk, hogy a csatornánkon nem csak podcast epizódok vannak már, hanem játszunk egy Delta Green nevű elképesztő játékkal, amiből még csak egy epizód van feltöltve, fel, de hamarosan érkezik a második, harmadik, negyedik, századik. És kérjük azt is kövessétek. Lehet feltöltjük enkorra is. Nagy kérdő. Hát igen, köszönjük, megtalálhatóak vagyunk egyébként Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en. Tudtok nekünk e a 01podcast.gmail.com-ra, természetesen ez végig betűvel van és csatlakoztatok a Discord szelverünk is, és hogyha akartok minket támogatni, akkor támogassatok egy feliratkozással, vagy valami hasonló visszajelzéssel. Köszönjük, hogy végighallgattátok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Aliho! Borgé.